E un adevăr care nimeni nu-l poate contesta, n-ai cum să-l ocovești. Când gândim la faptul că odată trecut trecută în veșnicie, fără a avea mântuirea, e suflet pierdut. Nu mai niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu spre care să ne nădăjduiești că va mai veni vreo izbăvire, cândva. Nu mai are. Când omul din tâi, Adam, a păcătuit, Dumnezeu l-a căutat. A judecat păcatul, dar, odată cu judecata, a venit și cu o făgăduință, că va trimite un răscumpărător pentru el, pentru om, Lucru care s-a și petrecut. Dar o altă făgăduință că va mai veni un mântuitor, un răscumpărător pentru cei care au murit fără credință, nu există. Și dacă ar fi vorba de o pedeapsă trecătoare, chiar dacă ar fi vorba de mii de ani, dar totuși cândva, odată, va avea un sfârșit. Nu. Nu. Sfârșit nu există. Și atunci te întreb. Dacă pentru viața de aici, cu toate plăcerile și cu tot ce are ea, poate să te facă să te uiți mai mult la ce este acum, aici, decât la ce este pentru veșnicie, te uiți, le dorești, le vrei, dar le ai până la mormânt. Mormântul înseamnă punctul după care urmează viața fără de sfârșit. Întrebarea ce urmează după ce acest punct va avea loc în viața noastră? Dacă l-ai avut pe Hristos ca mântuitor acum, îl vei avea și după ce vine moartea. Dar dacă aici acest cuvânt al credinței, nu l-ai avut în inima ta. Ești pierdut. Pierdut ești pentru totdeauna. Cuvântul pierdut înseamnă foarte mult. Înseamnă acel adevăr că pe Dumnezeu niciodată nu-l vei mai întâlni. Pe El nu-l vei mai auzi niciodată. Fața lui nu o vei mai privi absolut. Niciodată, nu mai ai cum. Biblia vorbește despre întunericul de afară. Cuvântul afară înseamnă locul unde nu există Dumnezeu. Acolo întunericul va domni veșnic. Cei ce vor fi afară nu vor mai avea o cât de câtă mânguire. Pe Pământ sunt multe necazuri și suferințe, foarte adevărat, dar oricum, cu toate suferințe și necazurile care sunt, mă refer chiar și la lumea de afară, mai sunt și oameni care mai are câte un cuvânt de milă, de bărbătare, de încurajare sau un ajutor, chiar și așa, fără Dumnezeu, dar totuși există aici, dincolo așa ceva nu mai există. Acolo, toți ce sunt în Întuneric, toți se vor boci, toți se vor blestăma, toți vor avea numai cuvinte de durere pentru el însuși. Cuvânt de mângâiere, un cuvânt de îmbărbătare pentru cel de alături care suferă și el, nu are de unde să vină, nu are de la cine. Pentru că toți sunt sub aceeași osândă. Nimeni nu mai poate vorbi despre milă, despre iubire, despre ceva care să aducă cât de cât sufletului în suferința e grozavă, un pic de mângâiere, un pic de nădejde, ceva care să îl facă cât de cât, că totuși mai e o speranță. Nu mai există. Asta înseamnă iad. De aceea, cântarea care s-a cântat nimic, nimic nu e mai scump ca mântuirea. cât ne-ar costa aici această mântuire, se merită. Pentru că are ca sfârșit, cum spune cuvântul, viața veșnică. Acest viitor, fericit cu Dumnezeu. Ce frumos e Domnul fericește pe cei care au credința, cum i lui Petru, fericit de tine, Petre, l-a fericit pentru că Domnul a știut că acest suflet căruia Dumnezeu Tatăl l a descoperit pe Iisus va avea via să veșnică și Domnul Iisus spune, fericit de tine pentru că ai crezut. Acel cuvânt e pentru fiecare de noi dacă credem ce spun Scripturile. De aceea, chiar dacă uneori apare în mintea noastră gânduri, mai sunt și așa, că așa suntem noi, oamenii. Sunt lucruri care trebuie să le înțelegem. Poporul evreu în pustiu, mana care venea, era pâinea îngerilor, o pâine foarte bună, gustoase, foarte bună. Biblia vorbește că era lucrat în așa fel încât cum ar fi uh, un aluat fermentat cu mere de albine, adică o, cum ar fi o prăjitură, așa, o pâine, dacă era pâinea lângi, el vă dați seama cam cum era. Și la un moment dat s-au săturat de ea. Și nu le-a mai plăcut, ar fi vrut altceva. E adevărat că în firea noastră pământească există dorința asta pentru mai multe lucruri decât numai un anumit lucru și în adunare să luăm seama pentru că dacă ă, cineva ajunge în adunare oricât a fi el să zicem așa de bine pregătit sau cum vrem să, să o noi în Domnul dar tot, tot numai el fiind adunarea nu mai are acel interes ca la început, ceva obișnuit, ca și în familie. Mama și tata pentru copii, pentru că ei s-au trezit cu părinții, e mama, e tata și mai glumești, mai ridic, mai nu-l ascultă, dar e tata, e mama. Și mama și tata, care. Știți ce înseamnă o mamă pentru copii, e până acolo și dă viață pentru el. Dar copiii nu prea se înseamnă de. că chiar a atâta iubire e în părinți. Nu ce seama. Mai ales când pleacă undeva de acasă, mai face și ce nu trebuie, da? și dacă mama nu mă aude sau nu mă vede. Și... și spiritual cam tot așa se întâmplă, să știți. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, dar pentru că chiar și rugăciunea și Biblia pentru faptul că ne-am obișnuit cu rugăciunea, ne-am obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu, uneori pare a nu mai fi noi atât de interesați sau atât de încetați sau de dornici să stăm, să vedem ce spun Scripturile. Nu ne mai vedem atât de plecați, gata pentru rugăciune, să simțim nevoia să mă duc să stau unită Domnului. Am ajuns din această stare de obișnuință, la o stare de plictiseală chiar și în adunare. În dragoste de întâi nu exista așa ceva. În dragoste de întâi nu, se, nu era nevoie de cease să cât stăm la adunare, un ceas două sau cinci, nu. Stăteam până când, așa... Dar trăind ani de zile în adunare, am simțit nevoia totuși mai de un program, mai cu oră, mai rar, mai așa, nu cu oricine și tot așa. De ce toate aceste lucruri? Pentru că nu mai e dragostea din ntâi Obișnuința e aceea care te face uneori ca lucrurile care altădată îți erau atât de dragi, atât de plăcute, atât de scumpe, să vezi că nu mai e. Pământește vorbind mâncărurile care se fac de sărbători, cum e Paște sau Crăciunul, mâncăruri deosebite, cozonar, plăcinte și câte alte lucruri frumoase, bune. Păi dacă ar fi Paștele tot în fiecare zi, așa băi, ei mai lasă-mă în pace cu cozonar și peșu cu plăcintele tare. E așa sunt. Să... nu? Deci sunt niște lucruri de care trebuie să știm că și duhovnicești cam tot așa se petrec lucrurile. Eu vă mărturisesc un lucru și vă spun așa ce rugăciunea pentru mine sigur, e cel mai minunat timp pe care îl petrec cu Domnul. Dar sunt momente sau sunt zile în care văd eu în mine însă că eu nu mai sunt nevoie să mă rog. Interesant. Și dacă încerc să mă rog când nu am așa dorința, gândul sau sete asta, de-asta cu Domnul, zic, să mă rog, să mă rog, dar mă duc așa ca un ca un nepoftit, ca unul care, zic, nu prea și ce să-i spun Domnului. Și eu vă mărturisesc. După Biblie, a semnat să stă, adică și fac și lucrul ăsta în ciuda a ceea ce mă văd că nu prea îmi place sau nu prea aș vrea, totuși mă pun pe genul și și după aia vine și duc de rugăciune. Dar unii vă mărturisesc un adevăr. Ora care trebuie să stau la rugăciune, mai ales noaptea când mă trezesc, o las. Și o las la gândul să-mi vină setea, să-mi vină dorința, să simt că în inima mea simte nevoia să stea de vorbă cu Domnul. Și atunci când vine acest lucru în sufletul meu, Într-adevăr, când trec la rugăciune, da, atunci mă rog cu adevărat. Dar fără această sete, fără această dorință, fără această plăcere de El, dacă încerc să fac acel lucru, simt că nu prea merge. Eu ce suntem, ce să facem? Dar asta nu înseamnă că uh, noi nu suntem ce trebuie să fim pentru Domnul. El care ne știe că trăim în niște trupuri pământești, cu slăbiciunile și cu felul lui, pentru că omul, pentru faptul că el a căzut în păcat, el nu mai poate fi cum l-a zidit Dumnezeu de la început. Mă refer la trup. Și atunci Domnul ține seama de neputințele trupului, să știți. Domnul i-a rugat pe ucenici înghețismani, se stea cu el o oră, să vecheze. Cu... O oră, mă, stați cu mine să ne rugăm. Pentru că pe mine nu mă așteaptă necazul ăsta mare, că le-a spus, uite, mergem, dar uite, că asta se va petrece în noaptea asta. Și și am ascultat. Și am mers după el în ghețismani. Și nu i-a luat chiar pe toți, din ei i-a luat pe trei. și hai mă, voi trei, ăștia care îi că cât mai apropiat de el, care îi că îl înțelege mai bine decât ceilalți. Și vecheați împreună cu mine o oră. S-a depărtat puțin de ei, când s-a întors, i-a găsit dormind. Poftim! Nu i-a mustrat, dar le-a spus un lucru. Deci, n-ați putut măcar un ceas să vei împreună cu mine. Dar Iisus le spune și motivul de ce n-au putut. Și da, este adevărat, carnea este neputincioasă, dar Duhul este plin de râvnă. Deci uitați l cât de înțelegător Domnul. Câtă bunătate, câtă milă, câtă iubire are el față de noi. Când ne vede într-un păcat căzut, el stă în și se uită, măi, dar... Și David vorbește lucrul ăsta într-un pisalm. El își aduce aminte că suntem carne. Și când își aduce aminte că suntem carne, mai închide ochii. Și hai, lasă-l, mă. Și Domnul Iisus, ca avocat, ca mijlocitor pentru noi, vine la ta și zice, ce să face? faci? Și eu am murit pentru păcatele lor. Și tatăl șterge cuburetele. Harul, tot timpul șterge. Și Iisus mijlocește și I a adus și aminte tatăl pentru fiecare. Cum și David, când l-a judecat prin prorocul, când i-a spus păcatul care l-a făcut. Și David l-a recunoscut. Dar îi spune Domnul un lucru, Doamne, dar eu sunt zămislit în păcat, Doamne, ce aștept de la mine? Vrei mai mult? Nu asta sunt. Și dacă mărturisești adevărul că așa ești, El te iartă. El te înțelege, Domnule. Pentru că și aduce duce aminte că ești carne. Și Isus a spus și da, într-adevăr, carne este neputincioasă, dar Duhul este plin de râgă. Poftim! Găsim atâta har. Biblia vorbește că la el este belșug de har. De ce este așa belșug de har? Pentru că Domnul a știut că tot așa pe pământ este și belșug de întuneric, de păcat, de slăbiciune, de lucruri care. așa cum se vede lumea asta. Și noi suntem votați în lumea asta. Ce se face? Și Domnul vorbește chiar și în legătură cu aceste puteri ale păcatului sau întunericul. De ce? Când vorbește despre această stare tristă pe care nu o vrem și dar Dumnezeu în îndurarea Lui, în ciuda a ceea ce El știe că e păcatul sau slăbiciunile noastre, El vine cu un har și mai mare și ne face să fim biruitori. Trecem peste. Iacov o noapte întreagă s-a luptat Domnul cu el ca să l câștige Domnul. Și Iacob nu s-a dat bătut, Domnule. Venea zorele, zorele înseamnă ziua hotărâtă de Dumnezeu ca el să fie mântuit. Când, Dumnezeu pentru fiecare din noi a hotărât o zi. Și când Domnul voi că nu-l poate birui, dă o lovitură mai zdravă. Și îi rămâne așa într-o parte. Atunci Iacob s-a trezit. Dar interesant este că după ce a avut loc convorbirea, când Iacov a descoperit că este Domnul, îl prinde de pulpana Heine și spune: Nu, te las până nu mă vei cuvântat Și Domnul se uită lumea la el, sigur. Îl întreabă care este numele, s-a mai vorbit de lucrul acesta, dar sunt și acum. Iacov, adică trebuia să recunoască că este omul, Iacov, adică. Ce este omul? Înșelător. Vorbești una și trăiești alta. Și omul fără Hristos, ăsta este. Vorbește într-un fel și el e cu totul altceva decât ceea ce spune. Și Domnul îi vorbește interesant când Iacob a mărturisit acest adevăr, îi spune un lucru, numele tău nu va mai fi Iacob și Israel. Și îl declară pe Iacov biruitor. un și interesant! Pe cum a El, omul care s-a dovedit prin măturisea făcută, că este Iacov și nu Israel. și totuși Dumnezeu îl declară biruitor. Ați putea dumneavoastră să spunis spuneți în ce constă acest adevăr al Domnului când l-a declarat pe Iacov biruitor? E un lucru care e foarte interesant, asta Domnul acum a adus-o în mijlocul nostru. Să vedem. Ce părere aveți la cuvântul spus de Domnul când l-a declarat biritor? și deci, ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biritor. Ați putea să dați un răspuns? Azi e după masă, duminica, și după masă, ne mai permitem să facem și așa ceva. Întrebări, răspunsuri? Hmm? Ce zici sora? Nu l-a lăsat pe Dumnezeu că nu l-a binecuvântat. S-a îngețat de el să-l binecuvânteze. Bine, asta, da, e adevărat că l-a prins, nu te las, pentru nu vei bine binecuvântat. Dar acolo când Domnul îl declară biruitor, haide să auzim. Cel mai greu lucru în viața unui om când se întoarce la Dumnezeu este faptul de a se recunoaște că este păcătos. Oamenii care nu pot să se recunoască că sunt păcătoși, ăștia nu pot fi mântuiți. A putea trece peste dorința trupului, a firii pământești care vrea tot timpul să fie iat tot, tot pe tronul ei, care l-a avut întotdeauna, când omul poate să treacă peste aceasta, Dumnezeu te declară biruitor. Nu este un lucru ușor, să știți. Pocăința nu e un lucru ușor. Pentru că pocăința înseamnă să calci peste tine însuți. Să te pui sub picioarele tale. Și atunci Dumnezeu te-a declarat biruitor. Când Iacob, când el a fost întrebat de Domnul, care este numele? Și Iacob Oare uitați-vă dumneavoastră și vedeți că e foarte greu să mărturisești un adevăr când știi că ești vinovat? Ai făcut un lucru care nu trebuie să-l faci și te întreabă cineva, ai făcut lucrul ăsta, îndată vine rușinea, îndată vine, te gândești că dacă spun adevărul, eu știu poate ajung să fiu condamnat, judecat sau câte altele. Oare uitați-vă de pildă, că luăm fapte concrete din Scriptură, deosebirea de la David la Saul, Amândoi au păcătuit, dar unul are tăria să măturisească când a venit Nathan și a adus acel exemplu cu oaia luată de la acel sărac și a tăiat-o și a făcut cinstea față de musafirul care a în casă și nu s-a îndurat din turma lui să oai o oaie ca să-și facă cinstea. Când David a auzit lucrul ăsta, s-a supărat tare și un astfel de om să moară, să dea de patru ori înapoi. Și atunci îi spun, pe păi, tu ești omul ăla. El avea atâtea neveste și se uită la nevasta acelea care nu avea decât o singură nevastă, că așa îi spune porocul. Și n-avea decât o singură cu care mânca din același blicță, culca la sânul lui și așa mai departe. Și da, când a auzit, și i-a și luat Melușeaua și și-a făcut cinstea față de Musafiu, adică de pofta care a avut-o. Și se moară, a judecat drept și când proroc i-a spus pe tu ești, el nu s-a dat înapoi și i-a spus de -și, iată fapta care a făcut-o. El avea șapte nevese, David, plus toarele, Și s-a uitat și la nevata lui, acelui ofițer care era pe câmpul de bataie. Și David, da, am păcătuit. N-a dat înapoi, da, am păcătuit. Și Domnul e atât de grabnic în a că în clipa aceea Domnul a și vorbit prin Atan și Domnul îți iartă păcatul. Auzi? Ce interesant. Cu numărătoarea la fel s-a întâmplat, că de două s-a petrecut cu el lucrul ăsta. Trecem la celălalt, la Saul îl trimite să facă război împotriva lui amalec, și războiul s-a dus să-l facă, dar n am primit porunca cum i s-a dat. Tot ce a fost prost a nimicit și ce a fost mai bun a oprit. Și când se întoarce de la război, vin înaintea prorocului și îi spune am, am împlinit porunca Domnului. Când a zis că am împlinit, el a avut în vedere ce distruseseră. Dar ceea ce distruseseră nu era decât ceva fără valoare, fără preț. Ce a avut pres, ce era cu valoare, a oprit. Porunca era să nu lase nimic din ce este a lui Amalec. Dar el n-a ascultat. Și prorocul spune și cum poți să spui că ai împins porunca Domnului când în urma ta vin turmele. Îți Dar ce înseamnă becăitul ăsta? Deci, iată ce înseamnă a nu ști să asculți. Că vine în urma ta urmările neascultării behăitul atâtor pofte atâtor dorinți deșarte atâtor lucruri urmute și rele care trec, dar ele vin că de aia zice Scriptura că cei rei n-au pace n-au pace pentru că e behăitul ăsta în ei, poftele astea, dorințele astea care vrea să se le împlinească că biblia, tot Biblia spune că toate dorințele celui neleguit rămân neîmplinite și rămâne behăitul ăsta te duci cu ele în iad și tot acolo vor îți sună la cap tot ce ai făcut pentru că n-ai știut să asculți. Sau răspunde prorocului. și da, am împlinit porunca, zice iar ce rămăsă în cel învinuia porocul, păi și poporul l a oprit. Cum poporul? Păi tu ești împărat. Cum poți să dai vina pe popor? Împăratul are puterea ce poruncește, poporul îi execută. Deci uite cum cade un om din demnitatea, din autoritatea care i s-a dat prin cuvântul lui Dumnezeu, cămnezeul l-a făcut împărat. Dar el pentru că n-a avut o minte sănătoasă și n-a primit porunca, cade ca un prost în fața prorocului. Păi și poporul, împăratul, a zis: "Bine, mă, dar tu ce împărat ești?" Cum poporul ăsta face ce vrea el, atunci de ce te mai numești împărat? Observați dumneavoastră că păcatul, cum poate pe om să-l dezarmeze, cum poate pe om să-l despoie. de ceea ce Dumnezeu a pus în el, în om, ăsta este păcatul de care cei mai mulți se lasă duși de el. Și n are recunoscut. În ce în de sus spunea că am făcut, în ce a făcut, a spus, nu eu, ci poporul. Și atunci n-a urmat decât lepădarea. Nizol a lepădat. Tâmna cu el. Deci, lecția, să nu uităm. David și el a păcătuit, Dacă ni s-a spus că tu ești omul acela, el n-a spus că nu. Da, am păcătuit. Când a fost cu numărătoarea, la fel. Domnul i-a vorbit prin cei care erau cu dânsul, Ioab și alții, și zice, lase, Doamne, împărate, să fie poporul mult, o sută de ori mai mult. Pentru ce vrei? Nu, el nu. Vă duce și face numărătoarea. A făcut-o, dar pe data a început să-i bată inima. Bătăia inimii lui David vorbește foarte mult și pentru noi. S-a vorbit și astăzi în adunare. Cel născut de nou nu poate păcătui, să știți. Că dacă își permite totul să păcătuiască, inima nu mai dă pace. Asta era David. El avea Duhul Sfânt în el și când a trecut peste voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu i-a mai dat pace și a început să-i bată inima cu putere. Când s-a întors cu Ioab, cu numărătoarea poporului și vine prorocul și îi spune ce a făcut și Domnul îi vorbește prin proroc de pedeapsa pentru neascultarea lui, David vorbește Domnul și spune și am lucrat ca un nebun. El cu gura lui a mărturisit. Nu i-a spus-o nimeni, dar el a văzut că felul cum a procedat n-a fost decât ca un om nebun. A recunoscut. Și Domnul a spus și bine. Îți spun în față trepedeți și alege și s-a din mai multe și a ales. Deci uitați-vă deosebirea de la oamenii lui Dumnezeu care nu se poate spune că noi nu păcătuim, dar când ai tăria, că mă refer din nou la Iacov, când Domnul l-a declarat biruitor, când Domnul l-a întrebat care este numele, așa se înțelege aici, acolo mărturisea făcută de Iacov era ca Iacov să știi că e păcătosul. A avut făgăduința când s-a întâlnit Domnul cu el, când fugea de fratele său, Esaua, când, în noapte, când și-a pus piată căpătâi și-a văzut cara. Și Domnul a spus voi fi cu tine în toate căile tale. Dar căile lui Iacov nu era calea lui Dumnezeu. Și în căile lui Iacov vedem acolo câte lucruri a făcut Iacov în casa lui Laban. Cum și-a mulțit turmele. Povestea nu mai spun că o știți dumneavoastră că ați citit acolo. Și pentru că venise ziua în care numele care și care și-l avea în carte scris, trebuia să îi se potrivească lui acest Iacu, când Dumnezeu l-a ales, l-a iubit, l-a cunoscut și a știut când va veni ziua, când Iacu va fi cercetat, va recunoaște și va deveni acel proroc care va mărturisi pentru fiecare din copiii lui ce va fi sămânța fiecarea de-a lungul veacurilor. Și așa frumos a vorbit despre unul din copiii lui cu numele Iuda, din care a să vină Mesia Iisus Domnul și așa vorbește de frumos în capitol 49 din cartea facele despre acest Mesia Iacob care cu sute de ani înainte de a veni Hristos, el a făcut așa mărturie minunată despre cel ce avea să se nască din semisia lui Iuda, unul din copiii lui Iacob dar trebuia să aibă loc această întâlnire între el și Domnul, lupta asta și s-a luptat Dumnezeu cu el și să vedem din lupta asta cât e de dârză firea omului vechi. Nu se lasă bătut, Domnule. Nu se lasă. Nu se lasă. Vă da să, să luptă îngerul Domnului cu el și îi ia cu oh, nici vorbă. Toată noaptea. Și când Domnul a văzut că nu se lasă, atunci îi dă o zdravă în coapse și atunci rămâne strâm. și trebuie, oh, oh, oh. e Domnul. Cam târziu. Dar, totuși, a fost bine. Se prinde, a te prinde, un alt proroc a spus și ca o să-l apuc, spune și, că și el m-a apucat pe mine. Asta înseamnă pocăința. Până nu te trezește Dumnezeu, nu ca o să te prinzi de el. Și ia s-a prins. Nu te las, asta vrea Dumnezeu de la noi. Să ne prindem de el. Și se i spunem, Doamne, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Pentru că El ne iubește mult mai mult decât îl iubim noi. El ne vrea cu mult mai mult decât îl vrem noi pe El, să știți. Pentru că e tatăl nostru. Fiul pierdut din Evanghelie și-a adus aminte care un tatăl. Și-a adus aminte dar tatăl din momentul când a plecat fiul din casa lui, inima Tatăl tot timpul era cu acest copil care nu a vrut să-l asculte. În plăcerile, în prostiile în care el a umblat, inima Tatălui suferea. Și vedea că acest copil va ajunge în nenorocit când tot ce luase de la Tatăl său risipea cu femeile, cum este scris în Scriptură. Și știa Tatăl că va ajunge în copil nenorocit, cum de fapt a, și a ajuns, la porți. Și Tatăl a suferit. Dar în timp când Copilul risipea, când Copilul trăia departe de ochii Tatălui, nu și-a aminte de care un Tată care îl iubește și îi vrea binele. Nu pe zile și în da, nici vorbă că există un Dumnezeu, că există un tată care îl caută care nu, dar Tatăl tot timpul ia în inima după El dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adică, ăsta este Dumnezeu pentru noi când aflăm astăzi în Scriptură că mai înainte de a fi lumea Dumnezeu ne-a cunoscut și a pregătit mântuirea în care noi ne bucurăm Domnule, acest adevăr ne umple inima de așa o bucurie că s-ar până în de bucurie Că nu ești iubit numai de azi când El te-a întâlnit. când nu era nimic din pulberea lumii. Ochii lui era după tine, domnule. Te vedea în Hristos, care urma ca să vină pe pământ, să se aducă ca Jef și în urma Jefui avea să vadă o sămânță de urmași. Sămânță suntem noi, ăștia care suntem și ascultăm Cuvântul Domnului. Când toate aceste lucruri avem sub privirile ochilor Credinței, ma Credința vede aceste lucruri, bucuria noastră este mare. Mare, foarte mare. Cine poate să stea în fața acestor suflete răscumpărate de Dumnezeu, care are în vedere presul dat de Dumnezeu, care e atât de mare viața unicului său fiu, ca eu să ajung să fiu ceea ce sunt. Ce nebun ar putea gândi și crede că m-ar putea determina ca să l ascult pe el nebunul și să mă despade Dumnezeu cel viu, care înainte de a fi lumea mai iubit și m-a pus deoparte pentru el. Cine ar putea să facă ce ai fac? Cu astfel de încredințare noi mergem pe această cale. Ce ziceți dumneavoastră? E frumoasă încredințarea? Păi fără astfel de de lumea asta este grozavă, domnule. Păcatul din trupul nostru, iarăși la fel, este grozav, să știți. Pavel și spune chiar, și și păcatul că e în trupul vostru, nu mai domnească. Pentru că dacă îi dai pus în liber și cam îi cauți să împlinești gustul, te duci în prăpastie. De aceea, când vezi că ceva uh, începe să te momească, ceva care te face să te atragă, ia poziții, hotărăște-te, lupte-te. Cu tine însuți să nu sunt împlini toate gusturile, toate poftele, pentru că orice poftă împlinită aduce durere și rușine sufletului, să știți. De aceea, lupta aceasta la care suntem chemați de Dumnezeu este o luptă foarte crâncenă uneori, să știți. Nu întotdeauna avem acea pace și acea liniște. Ca să poți să ai această pace și această liniște, nu o poți să avea decât când lași lucrurile toate în seama Lui Dumnezeu. Și frumos te oprești la cuvânt, frumos te oprești la rugăciune, frumos te oprești la adonare, la părtășia cu frație, adică alegi această viață pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos Iisus. Și atunci viața ta este o viață plină de pace, de bucurie, de liniște și trăiești acel adevăr care spune Biblia. Mântuirea voastră va fi în liniște și în odihnă. În pace și în seninătate. Dar până când ajunge în o astfel de stare, să știți că nu prea e așa ușor. Pentru că sunt etape în viața de credință la care, dacă rămâi numai cum a fost Iacob, dacă n-ar fi plecat din casa lui Laban, Iacob n-ar mai fi ajuns pro-rocul de care vorbește Scriptura. Ar fi rămas cu turmile, cu femeile care și le a luat din casa lui Laban. Și venea moartea și se terminau cu la nu mai era nimic. Dar dorința să se întoarcă din nou în casa tatălui sau în țara de unde plecasă, asta e dorința noastră, sufletului, care caută o altă patria, ca și e părintele Avram, că de să ne se cu el. Dumnezeu i-a făgăduit țara Canaanului, dar el, Avram, prin credință a văzut că nu-i adevărata țară pe care Dumnezeu are pe inimă să i dea lui Avram. Era numai pentru viața de aici. Și Avram a zis în inimă, păi dacă e numai pentru aici, cana, la ce să-mi fac aici o cetate, să fac aici palat, că avea cu ce să facă. Și nu. În cort, un altar, cortul și altarul. nu se mișca, aceste două lucruri era acolo. Ce spun toate aceste lucruri? El prin asta mărturisea că nu-i decât ce un străin și un călător. Și Duhul Sfânt în Noul Testament spune pentru că dorea o patrie mai bună și lui Dumnezeu tocmai asta i-a plăcut de Avram, că dorea o patrie mai bună și nu și-a lipit inima de canalul pământesc pe care îl făgăduise. Noi avem și lucruri la Lui Dumnezeu, dar nu ne alipim inima de ele. Avem nu înseamnă că cei bogați sau cei puternici în lumea asta nu se pot mântui. Se pot mântui, dar să nu te stăpânească ele. Fi tu stăpâni peste ele. Și Avram a fost foarte bogat, bogat, tare de tot. Istoria lui Israel ne spune că ar fi avut vreo 5.000 de rogi. Deci vă dați seama cât de era acolo. De aceea, iubiții mei, frați, cuvântul acesta care a fost acum despre Iacob, care se este numele. N-a fost ușor pentru Iacu să spună Păi sunt un hoț, sunt un înșelător. Mai ales faptul că mai știa el că domnul care îi se arată să, când cu scara și cu piată de căpătâi care v-am povestit, acum se spună că e un hoț. În cei 20 de ani că a trăit la, în casa lui Ban, el trebuia să mărturisească că timpul acesta în care a umblat în căile lui Că a fost un înșelător ca să recunoști așa un lucru. Nu este ușor, să știți, dragii mei. Nu e ușor. Nu e ușor. Noi avem unele păcate săvârșite în viața noastră pe care nu avem curajul să le mătusim nimănui. Venim la Domnul și îi mătusim noi. Și îi spunem, Doamne, iată mă uite ce am făcut. Și Domnul te ascultă dar pentru că noi încă n-am ajuns la acea uh, cunoaștere sau la acea legătură atât de apropiată de Domnul, uh, îi spunem, de parcă uh, așa, și ca și cum ai vorbi cu cineva care parcă n-ar exista și mă Nu știu cât am avea noi puterea dacă ar fi să-l vedem așa, în realitate, în față, și să-i spun despre un anumit păcat care l-am făcut, pentru care n am avut curajul nimănui să-i îl mărturisesc. Nu știu dacă aș putea să o fac atunci. Iacov a avut puterea. Și a spus, da, Iacov mă numesc, adică hoțul, înșelătorul. Am stat cu la bani, dar oile pe toate așa au trecut pe mâna mea și mi-am înmursit turmele și mi-am făcut ce vedeți. Și Domnul a declarat și numele tău nu va mai fi Iacob ci Israel, cel ce a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor iubiții mei frați facă Dumnezeu care este în mijlocul nostru să putem să percepem orice lucru din Sfânta Scriptură căci toate aceste lucruri ajută sufletul la mântuire, dragă ajută dacă acoperi ceva dacă ocolești ceva ceva ce trebuie scos la lumină. Biblia vorbește, păcatele unor oameni merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Acelor păcate care merg înainte la judecată sunt păcate care trebuie acum gândit și mărturisit. Cele care vin pe urmă sau pentru cei care vin pe urmă este vorba de păcatele care noi nu ne-am pocăit de ele pe care noi nu le-am mărturisit, pe care n-am avut curaj să le spunem, da, domne asta am făcut. Ne prima aici, nu ne-am rugat. Haideți, o cântare, să ne